Або навіть позавтра. Гаразд, підсумував я. Гаразд, шефе, в мене є ще один слід. Завтра займуся, завтра кажу. Що, куди? Додому, куди ж ще, дідька? Я зацьковано розвернувся до округи. А це була паска, так паска. одного разу за всю мою детективну діяльність не доводилося потрапляти в таку халепу. В кімнатці, де я щойно говорив по телефону, залунали нетерплячі злі голоси. Виходу не було. Я метнувся в кінець коридора. Тут було й геть поночі. Глухий кут, цегляна стіна і якась залізна драбина, а вгорі квадратний люк, оббитий залізом. Недовго мудруючи, я почарапкався по тій драбині, хопився бума руками за висячий замок і з часили крутонувши одірвав його. Тому в кінці коридора почувся тупіт. Я шаснув на горище і опинився в цілковитій темряві. По драбині хтось сліз з натужним сопінням і лайкою. Знизу давали цінні вказівки. Я звернувся, десь тут мало бути слухове вікно. Окрім, відсорбнув із келишка і до кірглого глянув на мене своїми собачими очима. Ні, я що-то не поняв, слиш, парень? Про що власне мова? Ти в чомусь підозрюєш мене, га? І взагалі, до чого ці запитання?» Я сягнув по пляшку і долив його келешка аж по вінця. «Дядьку», – терпляче сказав я, – «в мене тільки одне однісіньке завдання – з'ясувати, в кого ти наводив довідки про цю книгу, і все. Не більше, ніж це, тямиш? А в чому власне проблема?» – наїжачився Ахрім. «Ах», – поволі сказав я, – «в тому, що ти і так старий, як пес. Як знатимеш усі мої проблеми, постарієш іще дужче. Втямив? Ні». Охрім, хотів було ще сказати, але натомість ухопив келишка і одним махом перекинув його у пельку. А диви, Бренді справді таки нічого, звався він, облизуючись. Тоді глянув на мене. Каву теж візьмеш? Я зробив недбалий жест, допиваючи з келишка. У кав'ярні було завізно, а такої ранньої пори тут завжди немає, де яблуку пасти. Оцю шкляну забігалівку, котра займає цілісній нижній поверх Кам'яниці в середмісті злазиться снідати ріжні волоцюги, професійні мордовороти, бізнесмени, гості міста, а то й просто якісь турнуваті. «Давай наближче до діла», – примирливо сказав я. «Кого ти розпитав про Біблію?» Окрім трохи подумав. «Я», – сказав він розмірковуючи, – «багато кому телефонував». «Етому, як його?» – я скривився. Дядьку, ти можеш говорити нормально людською мовою». Повір, приклав я руку до серця. Мені ця собача говірка до того вже в печінках сидить. Гаразд, хутко погодився Хрім, переходячи на українську. За чарку спиртного він ладен був і душу дідькові заставити не те що. Ну, якщо говорити по правді, то я вчора зв'язався практично з усіма колекціонерами. Між іншим, на це в мене пішов цілий день, значить ще подивився він на мене. Я ковтнув із келишка. «Старий!» «Ти найголовніше! Не сумнівайся! Не сумнівайся! Поняв? Усе! Я ще раз копнув, смакуючи бренді! Усе буде оплачено! За мною не заржавіє! Правда ж?» «Правда!» – погодився Хрім. «Що правда, то таке правда! Ми з тобою не вперше крутимо справи!» «Гаразд, гаразд!» – заквапився він, побачивши, що я спохмурнів. «Словом, вчора я зробив близько з півсотні телефони і дзвінків, і жоден з цих людей такої книги не купував!» Чули за те про неї багато. Дехто й бачив, продавав їй такий собі Леус, перекупник антикваріату, з цих ну, наймолодших, мешкає за адресою, байковий цвинтар, перебив я його незворушно, чи Що? вирячився на мене окрім своїми жаб'ячими баньками, страхітло побільшеними скельцями окулярів. Покійний Леус, пояснив я простодушно. Вчора його зарізали. Ну, ну і що ж далі? Охрім судомно ковтнув повітря. «Охуєть можна!» – видихнув він. «Хто зарізав?» «Ти!» – сказав я неквапливо. «Продовжуй, Охрім, продовжуй!» «Це так, просто щоб ти знав!» «Ну то кому ти, дружець, дзвонив?» Охрім глипнув на мене раз, другий і, ніяковівши почав перелічувати прізвище. «Нуль!» – понурок думав я, слухаючи його. «Глухий номер! Ось що становить собою цей спосіб!» Шукати серед всіх цих людей – робота, котра під силу тільки органам міліції. Це вони можуть пересіювати тонни пустої породи, шукаючи нитку –